Magnás Kazimír megmagyaráz valamit, amitől nyitva felejtjük a szánkat, merre a feledékenységünkre késő figyelmeztet. Egy kisé önállósítjuk magunkat, hát nem túlságosan nagy alaptőkével, viszont vigasztaló, hogy ezúttal a tőke nem lényeges. Ma fontos, hogy jó alapokon állunk. Magnás Kazimír felkért bennünket, hogy kísérjük el a lakására. Ez a magállakás a régi dokkoknál volt, és egy kimustrált gőzkazán jellegét viselte magán. Valami teherhajóról származhatott, és aránylag lakájosan berendezte magának. Na jó, hát azt, hogy lakájos, nem kell egészen komolyan venni, hiszen az ilyesmi relatív. Az igényektől függ. Mágnás Kazimír pedig ilyen szempontból határozottan igénytelen ember volt. A helyéről úgy gondoskodott, hogy valami titokzatos módon hozzájutott egy nagy gyapjú bálához, és ezt letakarta egy nagy vitorlával, amelyhez szintén valami titokzatos módon jutott hozzá. Ezen kívül mindössze egy vasmacska volt a kazán falára erősítve, és Mágnás Kazimír mindig utánozhatatlanul előkelő mozdulattól helyezte el kalapját erre a szokatlan fogasra. Egy mentő szekrényt is tartottak az embersejében, amit démi túlzással bár szekrénynek nevezett, mivel vendégség esetén innen vette elő a robot, hogy megkínálhassa vele a barátait és üzletfeleit. Hát, jó, hát, Azért a rum értékéből mit sem vont le az üvegre égetett két karcsont fölötte egy emberi koponyával, és ez a közvetlen hangú figyelmeztetés, miszerint vigyázott halálos méreg. Na hát, ide követtük Mágnás Kazimirt, aki könnyen mozdulattal a szoba berendezésére mutatott, és így szólt. Helyezétek kényelembe magatokat! – Ahová akaljátok? – Csak úgy, mintha otthon lennétek. Ha más választásunk nem volt. A szoba bútorzata közül inkább a bálára ültünk, mint a vasmacskán legfejebb. akasztás révé helyezkedhettünk volna el. Magnás Kazimir elővette a rumot, a kezünkbe nyomta, és mi, nem törődve az üvegre égetett komorhangú figyelmeztetéssel, mármint, hogy ami szerint az illetőit a halálos méreg. Egy jó nagyot kortyoltunk. Na, most pedig, mondta Mágnás Kazimír, mivel biztonságban élezhetjük magunkat, és nem hallgatja ki bennünket is senki, hát elmondom, hogy mi volt a levélben, melyet fel kellett adnotok. Na, halljuk! Kérdezte kíváncsian kockás? Egy meghívás. A címzés az nem számít, mivel csak egy közvetítőt jel ez, aki a levelet juttatja. Na és hová? Kérdeztem. De a fekete kézhez. Hát te komolyan szemtől szembe ismered a fekete kézt? Igen. Hát már mondtam, hogy én vagyok az egyetlen aki ezzel a szerencsétlenséggel dicsekedhetik. Hát akkor mondd már meg végre, hogy ki csoda a fekete kéz. Magnás Kazimír végig simította mindig frissen borotvált állát, és csendes, nyugodt hangon így szólt. A feleségem. A hosszú csendet, ami alatt, mintha órák teltek volna el, csak kockás nevetése törte meg. Kitartóan, tiszta szívből nevetett, de olyan lelkesen, hogy még a könnyei is kicsordultak. Magnás Kazimír fölényes, csodálkozó pillantást vetett rá. – Kedves barátom, kockás! – mondta, mintha valami illetlenségre figyelmeztetné kockás Piert. Már a neved osz néven kérlek, de e kicsit alpávi módon vöhöksz. Szabadna tudnom ennek a közvetlen okát. Hát <gül> tudni illik, mondta kockás, és a könnyei törölgetve. Hát de én, én, én majdnem félreértettelek. Bár hát, az is lehet, hogy halucináltam. <gül> De, úgy látszik, egy kicsi, erős volt ez a terumod. Nem értem, csodálkozott Mágnás Kazimír, és felhúzta abba a szeböldökét. Hát majd mindjárt te is röhögni fogsz. Nevetni, javította ki természetes fölényével, ami mindig zavarba hozta kockást. Na, hát, vagyis, hogy hát nevetni. Ismételte te kockás gépiesen és engedelmesen, és megint fuldoklott egy kicsit a feltörő jó kedvétől. Az ez nem! De mindjárt nevetni fogsz te is, ha én ezt megmondom, de leköphetsz, ha nem hiszed el, hogy én ezt úgy értettem, mintha azt mondtad volna, hogy a, a, a, a fekete kéz az a feleséged. Nem köplek le, felelte Mágnás Kazimír hűvös nyugalomból. Vészint azért, mivel az én köveimben az ilyen illetlen magaviselet nem szokásos. Vészint, mert valóban azt mondtam, hogy az illető a feleségem. Nagy, de hát te mindig viccelsz. Jegyeztem meg egy kis észemre hány bólintott. – Hát én mindig? – Most nem. – Tehát csak ugyan azt akarod elhitetni velünk, hogy a fekete kéz a gyengébbik nemhez tartozik? – Na hát ez túlzás. Gyengeségből szó sincs. A fekete kéz jól met. Pompás alakú, elő teljes hölgy. Csak nem olyan magas, mint én. Na és mielőtt nőül vettem, értékben működött, mint trapézművésznő, ami nem kis testi előt igényel, kévek. Most már kénytelenek voltunk elhinni, hogy jól értettük az előbb. Várakozás teljesen néztünk Magnás Kazimírra. Igen? felelte egy fel nem tett kérdésre Ő juttatott engem ide Mamba, nem, nem panaszkodhatom jelenlegi helyzetem miatt, hiszen a vágylak kényelmes lakásom van. De kérem, ha azért ott jól meggondolom, ez mégiscsak más, mint az Oxfordban lévő 28 szobás villám volt. De te azt mondod, hogy ő juttatott ide. Pedzette a kényes témát. Igen. Ő miatta hamisítottam váltót, sőt váltókat, több nagybácsim nevével. A nagybácsik pedig mevelen vagaszkodtak új életük alapszabályaihoz. Hát a mellett ezért még nem havagudnék rá. Na de a pénzt azonban, amit kicsalt tőlem, és amihez az említett váltó hamisítás vévén jutottam, egy más férfinak adta, akivel megszökött. Közben engem már kövözték, mivel én is szökésben voltam, a feleségem pedig, hogy megszabaduljon tőlem. Elávult, útba igazítást adott a rendőrségnek. Elfogtak, és így jutottam börtönbe, kérlek. Hát ezért kell elszámolnom vele, kérlek? Igazság szerint nem valami lovagias dolog egy nő ellen harcolni. Kénia azonban nem nő, hanem valami fiók, sákány. Nem szó, ahol, hogy bandáját a földvész legveszedelmesebb wablógyilkosaiból és óvgyilkosaiból válogatta össze. Én nekem az idők folyamán meglehetősen tágultak a fogalmaima becsületet illetően, minden mellett még állok anyja a moális alapon, hogy ambícióim legyenek. Többek között ambicionálom azt is, hogy az ilyen alakoktól megtisztítsák Afrikát, kérlek. És természetesen elsősorban Kéniától, az ilyen bestiális női közveszélyektől. Szédiának hívják a nagyságos asszonyt? kérdeztem. Igen? És szerinted el fog jönni? kérdezte kockás. Ugyan én kizártnak tartom. Ahhoz több bátorság kellene, mint amennyi egy nőnek lehet. Már megismerhettek volna kellemetlen összeköttetéseink folyamán. Hangzott e pillanatban a gőzkazán oldalfalába vágott bejáró ajtónál egy mély női hang. Mindhárman oda pillantottunk. Az ajtóban egy magas, egyenes álló, sportruhás nő állt. Női ruhában volt, ezúttal nem viselt kendőt az arcán, és kis gyöngyháznyelű levorvárt tartott a kezében. Később, amikor a kedélyek egy kisé lecsillapodtak, beszélgetni kezdtünk. A beszélgetésünk tartalmára majd később visszatérek, előzőleg azonban az eredményt kell elmondanom. Ennek az eredménynek tudható ugyanis be Mont Corbie őrmester ideggyöngesége, ami miatt kénytelen volt a már korábban említett injekciókat alkalmaztatni magánál. Egy órával később ugyanis felkerestük az idős altisztett kaszárnya irodai magányában. Mondd Korbié őrmester békésen aludt egy széles bőrdíványon, és mellette ült, mintha csak őrizné, a kedvenc ölpatkánya Lilike. Amikor beléptünk, hirtelen két lábra állt és éles hangon cincogott. Ettől felébredt az őrmester, és szintén két lábra állt, és éles hangon káromkodott. Kockás ekkor előre lépett, tisztelgett, és határozott hangon azt mondta: Örmester úr, annak szíves tudomásulmételét kérem, hogy Ragonír ír gyarmatügyi államtitkár úr, ő Excellenciájának leánya ellen merényletet készülnek elkövetni. – Mi csoda? – tátotta el a száját rémülten az őrmester. – Véletlenül tudtuk meg – mondta higgatlan kockás. – Az egyik kocsmában néhány gyanús beszélgetését hallottuk. Nem valószínű, hogy félreértettük volna. Mondd korbi őrmester gyöngén mozdulattal a zsebébe tette Lilikét, és sietve az ajtó fele indult. A küszöbön azonban megállt, gondolkodott, és visszajött. – Ojaj, egy nyár van, – mondta. – A tiszturak legnagyobb része szabadságon van. A Rubin százados úr, aki ideiglenesen helyettesíti a városparancsnokot, Ideges ember, akinek a füle se látszik ki a munkából, Gordon, hadd a gyúr valami kémkedési ügyet vizsgál ki. Hát én nem is tudok olyat hirtelen, akinek szólhatnék. Hát akkor ne szóljon senkinek, mondta Kockás, aki az elmondottakat ugyanúgy tudta, mint az őrmester. – Ne szóljak! – Hát mit csináljak? – Mint el az ügyet házi kezelésben. Az őrmester egészen visszajött és leereszkedett a díványra. – Hát igen, így talán meg lehetne holdani. Ha maguk elvállalnák... Hát, hiszen azért jöttünk. Hogy, már mit nem vállalunk mi el? Felelte kockás? Eh, maguk igazán derék fiúk. Ó, mi a tendő? Semmi más, mint az, hogy néhány napig ne vegye észre a hiányunkat. Mi most majd nem tévesztjük szem elől az említett gyanús pasasokat, és ideje korán közbelépünk, amikor szükségesnek látjuk. Ennyi az egész. Ennyi. Garantáljuk, hogy nem fogják elrabolni Ragonír államtitkár úr ő excellenciájának a lágyát. Becsület szavára. Becsület szavamra. Felelte kockás. Hát, rendben van, menjenek. És elmentünk. És négy nappal később az őrmester beadatta magának az első idegcsillapító injekciót. Hát ez akkor volt, amikor megtudta, hogy Ragonír gyarmatügyi államtitkár úr Ő Excellenciájának egyáltalán nincs is lágya. A Xénia nevű fekete kéz tehát ott állt nem a legbarátságosabban, de vidám mosolyjal a gőzkazán ajtajában. Nagyon szép volt, magas sodár alakjával, hosszú sejemharisnyás lábával, egyenes vállával és bronzvörös hajával, amelyből egy fürtött időnként a szeme elé fújt a húzott, mely mágnás Kazimir lakását annyira jellemezte. Ráng szögezte a gyöngyház nevű revolvert és várt. Mágmás Kazimir végre megszólalt. Maga a kévem nagyon pontos. Ez elismerésre méltó. Maga azonban nem a meglegbízhatóbb, azt mondhatom. A levélben, amelyben ide hívott nem közölte, hogy ez a két fickó is itt lesz. Na, el akart fogadni. Azt hitte, hogy ez sikerülne? Maga sem ismer még engem. Sajnos ismerem magát. Ez ismerettség nélkül most oxfódi kastélyomba ülhetnék. De nem azért hívtam, hogy elfogassam. a akavok magával. Tessék. Foglaljon helyet, kérem. – No, azt nem. – Hát már csak biztonságosabb így, ha itt maradok az ajtóban. A falhoz támaszkodott, és nem eresztette le a revolvert. – Úgy is jó – mondta mágnás Kazimír előkelően vontatott hangján. – Hát akkor hallgasson ide. Tudomásomra jutott, hogy maga egy veszedelmesen nagy tranzakcióra készül. Az egyik szomszédos hatalom gyavmadbirodalmából ide szállítottak egy hajóvakomány elefántcsontot. Az elefántcsont becs el emberek tulajdona. Egy szegény néger-toros kihasználása és kifosztása útjá jutottak hozzá. Ezt magam is tudom, feleltek Hédia. Éppen ezért nem kell sajnálnia a szállítmány tulajdonosait, ha megfosztom őket a rakomány túl. Mert hát nyilván tudja, hogy megfosztom őket tőle, ha amúgy is tudok a rakományról. Igen, tudom, és nem is sajnálom őket. Hát kérem, ha van, akit sajnálok. Az a néggel az az, az. À, de őket majd kárpótolom. Hogy érti ezt? Maga kárpótolja? Igen, én. Az asszony a gősz kopott falaira nézett. Aztán a gyapjúbálára nézett, meg a vasmacskára, és elnevette magát. <haz> Maga kárpótólja őket, Tehát ez nagyon jó. – Aval gondol, hogy szegény vagyok? – mosolygott Mágnás Kazimír. – Hát nem sokáig leszek az. – Ah, valami nagy üzlet van kilátásban? – Igen, egy hajó grakobány elefántcsont. Maga talán be akar társulni hozzám? kérdezte az asszony. Nem, nem ne vegye oszt néven, de megnézem, hogy kivel társulok. Maga le fog mondani a vakományból. Maga megőrült. Ó, nem, nem, most kezd megjönni az eszem. – Maga, drágám, lemond el a vörl a nagy Beismerem, hogy nem csekénység, amit kívánok, mert úgy tudom, hogy az életeleg legnagyobb üzlete lenne. Viszont csak ez esetben vagyok hajlandó eltekinteni attól, hogy vendőkérve juttassam. – Maga ismer engem, kérem? És ismeri ezt a két fickót is? Tudja, hogy nem vagyunk ijedős gyerekek, és ha valamit nagyon felteszünk magunkban, azt végig is csináljuk, kérem. Éppen ezért helyesebb lesz, ha nem veszi fel ellenünk a harcot. Ha kapitulál és feltétel nélkül elfogadja a feltételeimet, kérem, az asszonynak megrándult a szája. Fenyeget? Vagyok bátó. Most, hogy a nyomával bukkantam, Lelepleztem magát. Aványtalanul könnyebb a dolgom, Mint azelőtt, mikor csak a sötétben tapogatóztam. Magával szemben, madám, mindig csak a lovagias fél offizapét játszottam, de azt hiszem tudja, hogy vettenetes is tudok lenni. Hát mi azt hittük, hogy azonnal lelövi a mágdást, mert ez egy olyan asszony. Annál meglepő volt, hogy egy kisé elsápadt a fenyegetés hatása alatt, és noha nem eresztette le a revolvert, Mintha azért gyengült volna a határozottsága. Úgy látszik, csak ugyan ismerte Kazimírt, és tudta, hogy vetteletes is tud lenni. Mik a feltételei? kérdezte csendesen. Lemond avól, hogy a hajóvakományt megszerezze. Most majd megszervezzük mi? Vablóktól fogom elvabolni, tehát még ilyen irányban is megnyugtathatom a lelki ismeretemet. Nem szólva ahol, hogy a miénk lesz az elefáncsont, ma akkor legalább az a szelen csétlen kifosztott törzs is kap valamit. Na de ez még nem minden. Kezünkre kell járnia abban, hogy a bandáját, Vendó kézre juttassam. Nos, ha még most sem lövile, le, akkor én nem ismerek a fekete kézre. Hát az lehet, hogy volt is kedve hozzá, mert megrándult a revolvertartó kéz. Na de, most sem lőtt. Hosszas hallgatás után megszólalt. Hát ez teljesen őrültség, amit mondt. Értékelem mindazt, amit hatalmában állna ellenem tenni, mind a mellett azonban lehetetlenségekbe nem megyek bele. A békekötés kedvéért hajlandó vagyok engedményeket tenni, beveszem az üzletbe olyan módon, hogy ugyanannyit kap, amennyit én. Ne vegyem be az üzletbe, mondotta nyugodtan a mágnás. Ha maga ezt az üzletet mégis meg akarja csinálni, akkor nem óhajtok ugyanannyit kapni, mint maga, mert maga legalább tíz évet kap. És nem, ambicionálom, hogy ebben osztozzak. Ez azt jelenti, hogy a vámőrök kezébe jutott? Azt jelenti. Na, és ha hozzáveszünk még az ajánlatomhoz, hogy Lemondok kockás és lor barátjának az elpusztításáról? A mágnás ránézett. Uraim! mondta. Minden tiszteletem és odaadásom mellett felkérlem önöket, kegyeskedjenek kikacagni nőm őméltóságát. Septében kikacagtuk neje őméltóságát és vártuk a továbbiakat. Tehát nem, mondta az asszony, természetesen nem. Márnás Kazimérun nem olyan ember, akivel alkudozni lehet. Vágám, akárhogyan titkolja, maga egy embertől fél talán az egész világon, és az én vagyok. Maga akkor is félt tőlem, amikor ellopta a pénzemet, és megszökött azzal a Nabádi nevű csiakkefogóval. Hiszen azért ott szökött meg, mert megtudta, hogy én tisztában jöttem a dolgaival. Én nagyon veszedelmes ember vagyok, és ezt vágám. Maga pontosan úgy tudja, mint én. – Lehet, hogy most nem fogadja el ezeket a kétségtelenül súlyos feltételeket, De én azonban a maga végét fogja jelenteni. – Na, gondolja, meg kérem. – Biztos maga abban, hogy én ennyire félek magától? A magnás hogy Hogyne? – Ha nem félne tőlem, ennyibe? Ennyire? Makó nem engedelmeskedett volna első szóval hívásomnak. Makó maga most nem lenne itt. Na de maga nem csak tőlem fél, kedvesem. Ettől a két légionista útól is fél, hiszen azért akarja őket elpusztítani. Útjában vannak. Sok bósott már kétségtelenül. Csinos és folybás óva alá. Az asszony rövid ideig gondolkodott. Hát jó, maga minden áron háborút akar, tehát legyen háború. Helyes, pillanatig sem vettem biztosva, hogy beleegyezik a feltételeimbe. Az hát én tudom, hogy nagyon súlyos feltételek. Azt hiszem, őrültség volna tőlem. Sokkal nagyobb őrültség szerintem, ha nem egyezik bele. Mi hárman olyan gyerekek vagyunk, hogyha egyszer kedvünk támad, fenekestő felforgatjuk a vávost. Ne felejtse el, hogy én sem vagyok egyedül. Nem az embereimre gondolok, hiszen azok nem állhatnak meg magukkal szemben, de velem van Nabadin is. Márpedig azt tudja, hogy ő sem ijed meg a saját árnyékától. Majd megijed az enyémtől, jósolta a mágnás. Hát lehet, hogy itt követte el a hibás hénia, aki ezen a tárgyaláson meglehetősen bizonytalan volt, és szemmel láthatóan csak ugyan félt a mágnástól. Ettől a szótól megvadult. Úgy látszik, komolyan szerette, vagy legalábbis nagyra becsülte ezt a Nobodin nevű fickót. Mágnás Kazimír megvető kijelentésére felkapta a fejét, mint a csataló, ha harci trombitát és egyszerre hideg lett. Kemény és határozott. Hát jó, mondta. Akkor harcolni fogunk? Biccentett, sarkon fordult, és ott hagyott bennünket. Mikor magunkra maradtunk, kockás a mágnásra nézett, és csodálkozva azt mondta: Van, Mond, Kazimír, ez, Te ezt egészen komolyan gondolod? a legkomolyabban. Sokat több azon, hogyan lehet ezen az asszonyon méltó bosszút állni. Vájöttem, hogy feleségem ő méltósága, meg lehetősen magát minden sértő magatartás és következmény ellen. Fájdalma csak két dologgal lehet neki okozni. Az egyik az, ha ellenállhatatlanságán csópát szenved, a másik az, ha elütik valami váható nagy anyagi haszontól. Mára pedig, amivé most készül, életen legnagyobb üzlete volna, kérem. Hát ettől ütjük el, méghozzá úgy, hogy mit csináljuk meg élete legnagyobb üzletét. Hát még aszánkat is eltátottuk csodálkozásunkban, és nem feleltünk. Csak vártuk, hogy ez a furcsa, hosszú, hát még züllötségében is előkelő ember folytassa. – Ha szabad nem benneteket, – mondta vontatott álmos modorában, – ne nézzetek rá milyen van Sőt, legyen szabad megjegyeznem azt is, hogy nyitva van a szátok. Tudjuk, feleltem. miért hagytuk nyitva. Hát te komolyan azt gondolod, hogy... A szavamba vágott. Néz, Lov, én mindig minden komolyan gondolok. Legfeljebb azt történik meg, hogy néha viccesen mondom. Elhatávozott szándékom, hogy a közeli napokban megint a harcot a csempészek ellen. Szabad tettétek magatokat? Igen. Az őrmester azt hiszi, hogy fontos, úgy szóval gyarmatügyi dologban járunk. Ez most néhány napi szabadságot jelent nekünk. Hát, akkor hozzá is foghatunk a dologhoz. Van pénzetek? Van. Mutasításod értelmében eladtunk néhány apróságot, úgyhogy van, vagy 500 frankunk. Alaptőkének nem sok. De, hiszen ezúttal az alap a fontos, és nem a tőke. A Black szükségesebb kitelik belőle. Na, kérem, ezzel leelőlegezhetjük a hajót. Miféle hajót? – Hát vettem egyet, – mondta únottan és vontatottan. Van egy barátom, aki matvóz és alkoholista, és aki összeszólalkozott a kapitányjal. A kapitány kóházban van, a matvóz pedig, aki kátyán ötszáz frankot vesztett velem szemben, Közölte velem, hogyha még ötszázat adok neki előlegképpen, akkor hajlandó eladni a kapitánya a hajóját. Mennyír? Húsz van fangkélt. Na, kitűnő állapotban lévő hajó. Igazán nem pénzél te.